Broers en sisters, hartelijk goeiemorgen, dit is die dag van die Heere En vandag is een goeie dag Ons wereld is so bykie nat, na die drukkende hitte wat ons ervaar het En uh, ons is dankbaar dat ons die Heere kan aanbid, dat ons die voorrecht het om samen te wees En vandag, besondere groot feest, ons uh, voorschoolse dooblidmate gaan verdubbel ons gaan die tweeling vandag doop en ons is die here dankbaar vir hulle wat deel is van, van die kudde van die Heere se, se kerk op aarde. Namens die Heerwaardekerkraad wil ek graag een klompie afkondigings aan die voorhou. Baie hartelijk welkom aan al ons bezoekers, die familie van die volse, ons is blij julle saam met ons vandag en ons gebed is dat ons hemelste vader hier sal wees om met elke van ons te werk. Dan is het schoolvakantie, En um, ons verbondsonderig gaan weer aanvang neem vroeg volgende jaar, want die skole begin bieke vroeg. Net na die Erediens, na die uitspreek van die Seen, gaan ons een um, bidstonde hee waar ons bid vir een van die gemeentes in die land. En vandag is ook een belangrike geleentheid waar ons vir een gemeente moet bid wat ek denk dit belangrijk is om voor te doen. Dan wil ek gauw net die programmekie hier by my kry, sondag eers komend, gaan dit nie net een gelofte dag als een sabbat wees, is die gelofte sennie, maar ook ons sê dit op een sondag, op die restdag, op die dag van die Heere. Ek wil net gauw die program vir u kry, dat u sommer eerstans kan sien, wat dit alles behels. Die hoogtepinte, van jaar is ons kerkverband sebeerd vir die vroedienst, en ons is so dankbaar en trots, dit is ons eie doem die Christie Jooste, wat die sessie diens gaan lei. Nou, Christie ontdou ons nou van school daar, wat lidmaat was in ons gemeente, en uh, dier die theologische school die opleiding ervaard het, en hy en Diederij wat nou al in Mabelhol predikantspaar is, en hulle eerste um, jongeling kinkie ook reiker geworden het, en ons is baie dankbaar vir hulle. Dan die, die rede gaan omtrent so rond om tien uur sekant plaas vind, en dit is... Dr. Hendrik van der Water en sy dochter wat gaan praat, oor die rol van die vrou en kinders, en daar die tyd so kom luister asblief, ek denk dit is belangrijk, en dan uh, ons uh, Dominique Calaforie van die hervormde kerk, wat ook in ons kerkverband help by Randfontein, uh, ons is dankbaar vir hom, en uh, ons bid vir hom ook sê vir die boodskap wat gebring moet word, so kom ons het nie eredienst hier in die kerk nie ons eredienst is by die paardekral gelofte terrein, en ons vra ons roep elkeen van die op kom dat ons om die gelofte betalen asjeblief, en dat ons so ook gehoorsam is aan die verbintenis van ons voorvaders. Ons Christusfeest kersdag 25 december is 9 uur, so maak asjeblief een knoop in die ster dit is nie gewone tyd, 10 uur nie, ons gaan bykie vroer kerk hou. As jy wil, die diens by Kaltenwil is 6 uur die ochend, as jy denk 9 uur is bykie laat, Dan oujaarsdienst is ook 9 uur, die 31ste december die ochend, so ons gaan reeds vroeg al die vreugde vierde laat brand, wanneer ons die nieuwe jaar en die nieuwe geleenthede uh, begin verwelkom. Gister het ons kioskverkoping gehad en ons het verbeter op die vorige, um, laatste zaterdags en ons het een bedrag van 1900 rand ingesamel en ek wil met groot dankbaarheid, dit is die laatste kioskverkoping vir die jaar. Nou, menie, Tanja Hermoine is nie vir oogend in die Hermoine is syk. Ek denk dat dit daar bykie oor eis al die werk van die afgeloepen drie weke se kioskverkopings achter mekaar en ons is so dankbaar vir hulle en kom ons bid ook vir haar beterskap en uh, ons is dankbaar vir ons hemelse vader vir die um, prachtige bedrag van gister. Daar is woors beskikbaar met Gallesburg woors, so, wanneer men jylle weer op die been is, kan die gerisse bestelling plaas daarvoor. Dan het ons een probleem, ons bybels raak op. Ons het elke um, verkioskverkoping deel ons bybels uit. En ons sien die geweldige nood wat daar onder mense is wat jy verwacht bybels moet hee, wat glad nie bybels het. So ons doen asblief weer een beroep, praat bykie met die beurde en kennis en familie, amal wat bybels het wat hulle nie gebruik nie. Bring dit asblief kerk toe dat ons het vir iemand kan gee wat nie een bybel het nie. En hy sê nie, nou al die bybels al uitgedeel het, Wil jy asjeblief vir ons een bijdra maak, dat ons bybels kan aankoop, dat ons kan uitdeel, en dat mense kan hoor hoe God self met hulle praat en werk. Vandaag, verjaar jaren Drieka Vosloo, ons wil vir haar geluk sê en sê en toe bid op die nieuwe levensjaar. Dan ons voorbiddingslijstie, ons vir haar het die saam met ons bid vir sister Magda Stroomvir, Babs Loots en Ina Skitte en Tani Mari Bosman. Om Frans ons, het vrijdag, 90 geword, Frans kan nie meer kerk kom nie, maar soos by hom het dan nie aan nie gewees, en ons bid vir hom sê toe op die nieuwe levensjaar. Broeder Christel en herstel na sy groot rugoperatie, en ons bid vir hom beterskap toe, dan bid ons vir Linda, dan Esther van der Merwe sy sister, ons bid vir hom Vreek Jacobs van Kaltenwil gemeente, broeder Hendrik Zwart van Magallisburg, wat kankerbehandeling krijg, En dan was broeder Abri Brits in die hospitaal gewees hierdie week. Hy was nou uh, sondag gewatterig, het hy beleidnis van geloof afgeleed, nog hiervoor gestaan en een boekprijs gekry vir getrouwe bijwooning. Hy het omtrent nie een sondag en sy jylle katkesasie nie. Maar die broeder is gebuid die er spinnekoppe ty terug en die gif is nog nie uit sy systeem nie. So kom ons bid, dat ons hemelse vader vir die broeder sal ondersteun. En uh, dat hy die genade sal ervaar van beterskap hy is verkies as die jaken en ons wil hee dat hierdie broeder vinnig sy post kan begin bekleen volstaan. Broeders en sisters, ons het die gebruik dat die sondag naast aan gelofte dag, dat ons voor die tijd net weer die gelofte herhaal. En ek wil begin met twee <coughs> die een wat ons gewoonlik lang voor die tijd gebruik, ek het net die Nederlandse vertaling van die gelofte van 11 december 1880 voor Majuba dag, en dit is een belangrike gelofte wat ons ook graag vir herhaal, so ek gaan nou vraag dat die staan, en ons eers, en u moet maar verskoon, dit is my so uit die vijsvertaling uit die Nederland van, van die paardekraal gelofte, en dan staan ons ook vir die gelofte van 1838, 16 december, kom ons staan. In teenwoordigheid van die Almagtige God, die kenner van harte, onder opzien om sy genadige gehelp en ontferming, is ons burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek vir ons en ons kinders hier om een heilige verbond op te rig en plechtig met 'n eed te besweer. Ruint 40 jaar gelede is ons vaders uit die Kaapkolonie, het ons vaders uit die Kaapkolonie ontvlug om een vrye en onafhanklike volk te word. Het die jaar, was veertig jaar van smart en leiding. Ons het Natal, die Oranje Vrijstaat en die Suid-Afrikaanse Republiek gestig en driemaal het die Engelse regering ons vrijheid vertrap. En ons vlag en ons vaders wat met al bloed en trane uh, dit gedoop het, is die in die grond neergehaal. Soos die dief in die nacht is ons vrije republiek weggesteel, ons kan in ons macht dit nie draan nie. God wil dat die eer van ons vaders en die liefde teenoor ons kinders ons voorskryf, dat die erfband van ons vaders ongeskonde aan ons kinders oorgelever sal word. Daarom is ons hierby een, om mekaar die hand te gee, as manne en broeders plechtig te beloof, om trouw te wees aan ons land en volk, en met die oog op God saam te werk, tot die dood toe, vir die herstel van die vrijheid van ons republiek mag die almachtige God ons daarmee help. In gelofte van 1838, hier staan ons voor die Heilige God van Hemel en Aarde, om een gelofte aan om te doen, dat, as hy ons sal beskerm, en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as een dankdag, soos een Sabbat, sal doorbring, en dat ons een huis tot sy eer sal opricht waar het om behaag, en dat ons aan ons kinder sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedachtenis ook vir die opkomende geslachte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, die die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Ek slaan my oe op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Gemeente, genade, baramartigheid en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heere, die die kracht van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes as kan sit, en opslaan, besalm 105, hierdie is die verbondsbesalm, ons syng vers 1 en vers 5, loof, loof die Heer van alle Heere, verhoog sy naam en gee om eer, en bring so ver daar volke is, sy dade in gedachten is. En wat daarop volg, vandag hoor ons ook van die roemreike dade van David, en hoe hy dit aanteer, die oorwinnings, en ons denk in die kerstheid ook in die wonder, dat God die hemel geskeer het, en dat sy Seen mens geword het hier op aarde om ons te verloos, en dan vers 5 die Heer wat van geen wankel weet nie sal nummer sy verbond vergeet nie, al sy beloftes bly van kracht tot in die duisendste geslag, verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind, kom ons loof die Heer ons sing vers 1 en 5 psalm 1 en 5 Lof, die Here van alle Here. Verhoog sy naam en gee hom eer. Hy bring so volke is dade en gedagtes spreek met aandag en ons zag, van al sy wondes dag aan dag. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nummer sy verbond vergeet nie. Als zij beloftes blijf van kracht, Tot in die duizendste geslaag, Verbond met Abraham, zij vriend, Bevestig hij van kind tot kind. Broeders en sisters, die die lied na die wet, daar sy, die lied na die wet is gesang 3-3-5, so maak asblief net reg, is nie 3-5-5 soos op die boord nie, het is 3-3-5, so jy kan gerust daar in blaai in die boekmerkie daarin sit. En weet die mens kan nou denk maar, het is nou nie rarige liedkie wat, wat thuis hoort in die eredienst nie, En toch, as een mens nou luister na David en hoe hy praat oor homself, hoe hy homself sien, teen oor die almachtige God, dan bly elkeen van ons maar eindelijk maar ek kijkie teen oor die almachtige God. En kom ons beleid het, ons sing uit volle boors, daar die eerste vers, uh, as een skuldbeleidingslied, en dan sing ons vers 2, na die gesang 335. Deuteronomium 5 geeft die Heere ons sy wet en dan vat hy dit samen in Deuteronomium 6 en ek gaan daar lees Deuteronomium 6 en dan die ander gedeelte waar die Heere Jezus uit aanhaal is Leviticus hoofstuk 19 en ek gaan dit ook lees wat die tweede tafel van die wet is wat handel oor ons liefde tot ons naaste <coughs>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 Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand en het met een voorhoofsband tussen jou oor wees. En jy moet het op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Heere jou God jou inbring in die land, wat hy aan jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob, met die eed beloof het om aan jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebouw het nie, hy is vol van allerhande goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke, wat jy nie uitgekap, en wingerde en olijfboome, wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in acht, dat jy die Heere nie vergeet. Leviticus 19 vers 18, Jy mag nie wraak gierig of haar draan, toe nie die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hees, soos jou self. ek is die Heere. Heere Jezus, ek is klein, Swak, onkundig en onrein, Laat ek groot word tot die eer, Laat my dagliks van die leer, O Jezus, neem my, O Jezus, lei my, O Jezus, sterk my, en vorm my tot u eer. Geliefdes, wanne die Heere en die te noemie vir sy volk die opdracht gee, dat hulle sy wet moet onderhou, dan sien ons dit is soos een klip wat in een dam gegooi word, wat sy kringen al verder en verder uitkring en dit begin by een hart wat God dien dan gaan hy verder na die gesin, jy met jou kinders dit inskerp op jou eie hand om jou armoede te band wees in tis in jou oe voorhoofsband, met ander woorde in jou optrede en jou denke, wat mense kan sien dat jy die Heere lief het. en wanneer het oorspoel na jou kinders dan sien die mens het op die huis, op die dierposte van die huis. Hierdie is een huis van die Heer. En wanneer dit waar is, wanneer jy huisverbondsgesinne krij in een gemeenskap, dan word het een gemeenskap van die Heer. Wanneer hulle in die land inkom, ook daar, moet hulle die Heere dien. Het bewonderlijk dat die Heere van kleins af het vir kinders moendlik gemaakt het om van, van om te leren. in die psalms, is gebruik in die skole, die bybelse tyd, was nie maar net, stuk bybel wat hulle gelees het, was liedere wat die kinders gesing het, en daarom het hulle van kleins af gehoor, van David in Psalm 32, wat sê, my sonde het ek bekend gemaakt, en my ongerechtigheid het ek nie bedekt nie, ek het gesê ek wil aan die Heere, my oortredinge belei. En dan hulle van kleins af ook jy wonder, van die tweede deel van die vers kon leer, en jy, het die ongerechtigheid van my sonde vergewe dit die bybelse waarheid wat Jezus kom moentlik maak het as jou sonde belei God vergewe jou ons het gesing ek is klein swak onkundig en onrein en wanneer jou sonde belei kom maak die Heere jou rein hy was jou hart skoon, jou gedagtes, jou gemoed so God die Vader, die omhels, en vir jou die genade skenk, dat jy in die week kan teruggaan as sy wet, om sy wil met liefde uit te leef, mag die Heere dit vir ons moendlik maak. Kom ons doen nou beleidnis van ons algemeene ongetwijfelde christelike geloof, en elkeen spreek in sy naar hart, soos volg. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde,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 O verlosser maak my sterk, Vlijtig om vir U te werk, Laat my toch gehoorzaam bly, Altyd gaan U my lei, O Jezus, neem my, O Jezus, lei my, O Jesus, wees my en vorm my tot Uwe. Ons sien, oké. Liefdesek hou aan die voor die formulier vir die bediening van die heilige doop van kinders, van geloviges. Geliefdes in die Heere Jezus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en van harte daarop vertrouw. Die doel van die doop. Ons bedien die doop omdat God een genadeverbond verbond by die gelovige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond opricht, Het is in my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslacht as eeuwige verbond om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Houd Testament was die besnijdnis en pasga tekens dat die verbond geldig is. In die Nieuwe Testament het Christus Jezus die verbond in sy persoon en door sy verlossingswerk bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnijdnis en die nachtmal in die plek van die pas ga ingestel. Ons Heere Jezus het in Matthies 28 vers 19 sy disciples beveel om te doop. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante, Aan die ene kant het God om verbind om ons God te wees en ons te sien. Aan die andere kant moet ons om in die kracht van die gees uit dankbaarheid en in gehoorzaamheid van harte lief heen, vertrouw en den. Die betekenis van die doop, die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Sien en Heilige Gees, is hy aan betekenis. Die doop in die naam van God die Vader bevestig dat hy as ons vaders ons in sy genade verbond insluit en ons tot kinders aanneem. Verder leer die Bijbel ons, dat ons in ons kinders in sonde ontvang en gebore word, Psalm 51 vers 7. En ons, ons kan die Koninkryk van God alleen beerwe, indien ons opnieet gebore word. Die doop in die naam van God die Seen, word ons aan Jezus Christus aan Seen van God verbind, Sy bloed was al ons sondes af, die doop is een teken in seel van hier die belofte van die afwasing. Die doop verkondig dat ons oud sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons door sy opstanding weer levend gemaakt is, so ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is een teken van ons inleving as lidmate in die kerk van Christus waar ons as levende lidmate moet leef. Die doop in die naam van God die Heilige Gees gee God aan ons dubbele versekering, hy woon in ons door sy Heilige Gees en regering vernieuwe ons dageliks ons levens. Die verplichting van die doop Kinders van gelovige ouers moet gedoop word. Die Heere sluit toch die kind van die gelovige ouwer van die begin af in sy genadeverbond in. In die Nieuwe Testament is hele gesinnige doop toe die ouwers tot geloof gekom het. Handelinges 16 vers 14 en 15, 31 en 34. Die kinders verstaan wel nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens dit beklem toen juist dat God sy verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas ouwers onder een besondere verplichting teenoor die verbondskinders. Om hulle kinders te onderrug aangaan die betekenis en eise van die genadeverbond, om vir hulle een voorbeeld te stel in die uitleving daarvan, en om hulle op te roep, om die beloftes van God, hulle eie te maak. Ek roep nou vir Jan Koonzjur om voor die kansel te verskyn. Geliefdes, ek vraag dat die blaai na, wat het ons op, 115, ja, dis recht. Na gesang 115, en terwijl die kinderkie voor en toe gebring word, vraag dat ons die Heere loof met die, die woorde, Jezus neem die kleine kinders door sy geest en liefde aan, niemand mag al dit verinder, dat al vry na Jezus gaan. En wat daarop volg, ons sing die eerste vers, gesang 115. Jezus neem die kleine kinders door sy geest en liefde aan. Niemand mag al dit verhinder dat al vrij na Jezus gaan. Hij maak zondags Godse kinders, Halleluja! Amen. Dankie, jy kan sit. Geliefdes, nou dat jy in die nageslag in die arm staan, is jy gereed om een belofte aan God te maak en voor ons daarby kom, kom ons sluit eers die oor in gebed. Ons almachtige Ewige, barmhartige, trouwe, verbondsgod. Ons bid die dat die hier die kinderkies wat in doop gebring word in genade aansien. Ons dankie vir die belofte dat ons en ons kinders dier die bloed van Jezus Christus die Seen gereinig word van ons Sons. Gee genade gluk, dat hulle wat vandag dier die doop lidmate van die gemeente word en ingeleid word, sal antwoord uiteindelik op die roepstem en sal begeer om as die kinders aangeneem te word. Gee dat hulle dageliks u volg met die ware geloof, met die vaste hoop en die vierige liefde, en hulle dankbaarheid voordierend, u die sal dien dat hulle uiteindelik ook die twee prachtige kinderkies sonder verskrikking voor u rechter sal kan verskyn. Ons bid dat u die, die ouwers die genade skenk en die kracht sal gee, dat hulle hierdie verbondskinderkies kan opvoed en u vreese, om vir hulle een voorbeeld te leef. Vader, Seen, Heilige Gees, hy waar die waarachtige God is, wil hy saam met die doopouwers, en hulle kinderkies, die lof, die aanbuiding, die eer en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid, dier ons kry, in Jezus naam, Amen. Geliefdes, Om nou die heilige ordening tot Godse eer, tot ons troos en tot stichting van hierdie gemeente uitvoer, moet u op die volgende vraag antwoord. Die doop is een godelike instelling. Die Heere waarborg daardoor sy verbond van genade aan ons en ons kinders. Om dat u dit vir hierdie doel, u nie uit gewoonte of bijgeloofigheid gebruik nie, Moet die eerlik en oprecht op die volgende vraag antwoord nie. Nummer 1, beleid dat hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word en onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogthans deel het aan Christus en aan sy verbond. En verklaar die dat ons kinders daarom as verbondskinders van sy kerk gedoop moet word. Beleid dat die leer van die Bijbel, In die ouwe Nieuwe Testament, so saamgevat in ons beleidende skrifte, die waar waarin volkome leer van saligheid is, beloof u as ouwers om hy die kinderkies in die leer na die beste van u vermoe self te onderrug en te laat onderrig. Jan Konjur Nijfos, wat is hierop die hoorbare antwoord van God 3 Die, die naam van Jezus <laughs> <laughs> <Die weis nie. laughs> ons verhoogt aan doen dat kan nie maar nie meer hy dat nou die saam en alle handruk te daar is het liefde ons dat die, wat afzal, die de derde en die kreer, die Sien van Oldal waar Sien weer van die Sien a mm -hmm. Naam is ons eerwaarde kerkraad, ons hartlike gelukwensing, nie net aan jylle as ouwers nie, ook aan jylle as groot ouwers, dit is hoogtepunt, de bergpieke in die mense leven. Dus besef die heren werk in jou leven, wat kan jy uiteindelik saam neem? Niks van die aardse goed, behalwe jou nageslag. Dit is ons gebed dat jylle dit kan ervaar. Geleefd is die Heere praat vandag met ons uit sy woord uit besalm 144 in die opskrif daar gebed vir die oorwinning en een beeld van die toekomstige seen. Ons tekst vers vers 12 Hierdie besalm is een besalm van David En as ek moet raai, dan denk ek, achtergrond daarvan is waarschijnlijk die tyd na die aanslag ter Absalom en die trawante om een komplot te maak om David van die troon af te stoot en oorlog te maak tegen David en nadat daar weer vrede was, denk ek die David een lied soos hierdie geskryf. En dan let op, hier is vijf hoofdele wat ek gaan wat ons na gaan loer vandag, en wat ons gaan bestudeer, en ons eie gaan maken, wat hier die prachtige psalm, vandag vir ons op die hart het. Nummer 1, let op vers 1 en 2, die eerste is, is die danklied, waar David sê, kijk op, die roem en die eer van die oorwinning, behoort aan die Heere. Herken nie die woorde, die gelofte, die laatste woorde van die gelofte, sê die die burgers die die roem en die eer, van die oorwinning, moet aan die Heere gegewe word. En dis wat David doen. Vers 3 en 4 hoor ons vir die nederigheid. En kijk ons af. Wanneer David besef wie is God en wie is ek, dan is nederigheid gepas. Die derde deel van hier die prachtige lied, gebed, is een gebed vir die volk, waar hy vraag, Heere, skeur die hemelik, en bringe verandering in ons moeilike omstandighede. Ek klink of het een gebed is vir vandag. Die vierde deel van die, die posalum, vers 9 tot 11, sien ons dat hy sê, in die vertrouwe dat die Heere die verandering gaan bring, wil ek sommer een nieuwe lied sing. Hy bid weer vir sy volk, maar die keer vraag hy om die seen. En dan sien ons weer eens die effect, dat hy vraag die Heere sien die gesin, soor van die seens en die dochters, dan kring dit uit, die Heere ons goed, dan praat hy oor die materiële dinge, die beest en die skapen, en dan uiteindelik die gemeenskap, praat hy oor die hele volk, en daarmee sluit hy af aan vers 15, die herkenning, hoe like een volk, wie sy God die Heere is. Kom ons lees, onthou, wanneer ons uit die Bijbel lees, dit is die belangrikste deel van elke eredienst, wanneer die Heere self met ons werk, en ons luister met eerbied en ons sag, naom, nou, Pesalm 144 vers 1, een pesalm van David, geloofd, sey die Heere, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers, om oorlog te voer, my goede en my bergvesting, my skans, en my redder, my skuld en die een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. Oe heren, wat is die mens, dat die om ken, die mensekind, dat die op hom agee? Die mens is soos die netigheid, sy daar soos 'n vluchtige skadewee, Buig die hemele Heere en daal neer. Raak die berge aan dat hulle rook. Slinger bliksems en verstrooi hulle. Stuur die peile uit en verwar hulle. Strek uit die hoogte die hande uit. Ruk my uit, red my uit groot waters uit die hand van vreemdes, wie sy mond leun spreek, en wie sy rechterhand, die rechterhand van bedrog is. O God, ek wil een nieuwe lied sing, tot u eer, op die 10 snarige harp, wil ek u psalm sing, u wat aan konings die oorwinning gee, wat aan die knecht David, wat die knecht David ontruk, aan die gevaarlike zwaard, Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes wie sy mond spreek en wie sy rechterhand en rechterhand van bedrog is, so ons seons soos planten mag wees wat opgekweek is in hulle jeug en ons dochters soos hoekpilaar wat uitgebuitel is na die bouwstijl van 'n paleis, dat ons skure vol mag wees wat allerhande soorten voorraad oplevert, ons kleinvee by duisende mag aanteel, by tienduisende vermeerder word op ons velde, ons beeste gelaai mag wees, geen bres in ons mure, geen uitocht daaruit, geen en geen geskreeuw op ons pleine nie. Wel is die volk met wie dit soe gaan. Wel is die volk, wel is die volk wie sy God die Heere is. Net tot sover ver ons skrifleesing, mag die Heere verheerlik word, hier die verkondiging van sy woord, kom ons bid sam. Vader in die hemel, ons dank die vergenade, elke keer as dit so droog is, en die val, Heere, dan is dit vir ons opniet maar net een herinnering, dat jy vir ons zorg, dat jy plant en dier verzorg, en soek te meer vir ons, jy kinders, vir wie jy oneindig lief het. Ons dankie vir die nieuwe lewe wat uitspreid, en elke keer as jy vanuit die woord dit in ons harte laat reen, dat daar ook nieuwe lewe kan kom, dat ons verdorde harte, ons hartkoppige harte, ons harte wat ongehoorzaam is, plek kan maak, vir hart wat liefheid, een hart gevul met die heilige gees, een hart wat u wil uitleef. En ons dankie Heere vir die wonder wat ons vandag opniet kon beleef, dat u die almachtige skepper van jemel en aarde, en van alles wat bestaan, tyd gemaakt het om stil te staan by twee baba-kinnerkies, om aan die kinderkies te beloof dat u hy hulle God wil wees, Ons dankie vir die kinderstemmikies wat ons hoor, en ons loof hier vir die wonderdaad, dat jy God, jy oor ons en ons kinders ontferm. Heere, ons dank, dat jy ook die God is wat ons vanuit hierdie persalm op nie te herinner, in die bose wereld in ons leef, met al sy seer, met al sy pijn, met al die uitdagings, met al die vuil, dat jy in hierdie wereld ons kom verloos, een pad met ons kom loop, En ons vraag, Heere, doen dit met ons als verbondsgesinne? Wil jy ons vaders dat so graag vir ons gesinne wil sorg en vir wie dit al moeiliker word? dat jy ons genadig wees? Dat ons priesters kan wees wat met vreugde ons kinders opvoed in die vreese? Heere, ons help ons dat ons besluiten sal neem wat jy verheerlik en wat vir ons uiteindelik vir ons kinders syle heil die beste sal wees Heere Jezus ons denk in die besonder aan ons lidmaat in beproeving wat siek is wat pijn het, wat zwaar krij wat herstel na operaties ons bid vir hulle wat rouw en wat hartseer is oor die verlies van geliefdes Heere ons bid vir hulle wat worstel met die uitdagings van die leven ons bid vir hulle wat hier sit wat in die besonder nodig je dat jy hulle vandag nader trek en ons vraag oor liefdevolle vader doen dit Achal maak dit ons soms seer, is dit nodig om na by u te wees, om u liefde en die genade te ervaar, en dat ons ook ons levensdoel kan bereik, namelijk om u te verheerlik, ons verhaar het in Jezus naam, Amen. Geliefdes en ons Heere Jezus Christus, soos by die tyd aanstap, besef ek en kry ek al meer waardering vir my ouwers en my moeder in die besonder. En, en besef ek op nie, dit is maar die gebede van my ouwers, en ek denk vir al my moeder wat ons dra, die die stampe en in ons levens. Een wandere mens blaai dier die foto albums, soos wat vir oogend ook nou mylpaal en hoogtepinte is, Denk ek vandag aan een fotokie wat geneem is op die stoep van die pastorie en in Colenso Natal, waar ek vier, vijf jaar oud was. Kelbuie hoed op, blink plastiek in die sakkies, by baiekie, wat my tanny vir my saam het van Mexico af. Maar ek sta met my een knie soe na die camera toe, laat. amal kan sien, daar is een nieuwe lap gewerk op my cowboy broek, want ek het met my fietsgeval en uitgeskeer. Ek my ma het opgehoud, hoe sê nou hierdie lab aanwerk. Sy was een naaldwerkonderwijsres, soos sy het haar story geken. Met kindigheid, daar ja, die naald gevat, die steekies, met die naald wat na boe weis, wat na onderweis, hierdie, hierdie skeer mooi toegemaak. En ek was so trots op my nieuwe lap, dat ek weet, dit nou die sterkste deel van my broek, kan nou maar bykie toets. Maar gewoonlik is dit so'n helder klerige lap geweest en, en ek al die maaikies moest sien. Kijk, hier is nou, hier is nou iets nets, ek het die merke om te wees, waar ek was en wat ek gedoen het. En weet jy iets, hiervan is waar, in hierdie pesalem. Want dat David vir ons sê, soos die naald opgaan, kyk op, die roem en die eer van die erwinning, is van God. in die naald wat weer afgaan gaan, sê hy in die tweede deel, wees nederig. En dan die gebed, wat David bid, hier is skeer, skeer die hemel, en kom aarde toe, maar dinge hier is nie recht nie. En wanneer hy besef, maar dis wat God doen, dan die nieuwe lap, sê hier ek sings om een nieuwe lied vir u. En die prentjie, wat op hierdie cowboy broek is, is een rechtmerk, is een hand met die duim en die lig, wat sê, dit gaan goed, dit gaan goed met die volk, wie sy God die Heere is. Nou kom ons vat hulle een voor een. Hier is die wat opkyk, ons het in, in sy mythische tale het ons gelees, die vertalings van die spijkerskrift en die ou geskiednesskrift en meeste daarvan was konings wat hulle geskiedness neergeskryf het, wat gesê het, kyk net na my siefje, na wat ek alles bereik het, al my prestaties. Een van die, van die dinge wat vir my uitstaan is, koning Omri, kyk, hy het een lang lysie gehad, van al die oorwinnings op die slagveld en hy het homself daarom nou goed en mooi geteken, al die bouwwerk wat hy gedoen het, dit was indrukwekkend, hoe die regering uitgebreid het in sy tyd. Omri was iemand wat baie trots was op, hy, op homself. Wat staan in die Bijbel oor Omri? Die Bijbel is daar net so klein versiekie oor Omri, en al wat daar staan is, Omri het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Dit is al wat die here gedink het, ons met weet van Omri'se geschiedenis. meester van die konings het dit gedoen. Die Egyptenaar, die Assyriërs, die Arameers het allemaal die konings geskryf oor. Kijk na my, I did it my way. Ik is so trots op myself. Wat doen David nadat hy oorwin het? Burgeroorlog gewen het. Die aanslag van Absalom en die trawante om die komplot tegen David. David skryf hier die persaal waar hy sê, kyk op die Heere gee oorwinning. En so my gebed vir ons, vir ons volk, weet jy daar die stuk, die laatste deel van die, van die gelofte, ons nageslachte moet weet, dat die roem en die eer van die oorwinning, aan die Heere toekom. Dis nie, in daar die gelofte toe, Sarel sal hier het geskryf weet, en die manne saam met hom, Dit was nie een gebed nie, dit was een stuk geloofsbeleidnis. Ons weet, dat die Heere die oorwinning sal gee en dit kom hom toe. Dit is nie ons gewere, ons kanonieke, ons perde, ons dapperheid nie. Die man sê, in die afgelopen tyd was ons by een sielkundige gewees, as hy, ek onthou altyd, hoe ek as kind ook so rondgekryp het, my grootste uitdaging was, as ek by die rechte benen sal uitkom uiteindelik, want dit was een grote leerstelling, as ek nie by my maas benen uitkom nie. Weet die mense sê, en daar is die kindigheid het ook gesê, as jy iemand sy ware karakter wil sien, dan moet jy kyk hoe reageer hy in die tijd van nood. Nou sê hy, as een man en een meis verloof is, dat hulle samen te klomp, een uh, uh, trop jongmense of geselskap, een stap gaan stap vir een paar daan, want die is so na dag vier of vijf en allemaal is moeg en huilerig en klarig, dan sien jy een ware karakter en is dan wanneer verhoudings hou of jy besluit nie, hierdie is nie my levensmaat. Maar ek denk nog een groter uitdaging is wanneer het goed gaan, wanneer jy die bekers kry, wanneer die prestatie kom, wanneer jy die bonus kry, wat maak jy daarmee? En is daar waar omrie gevouw het, is daar waar meeste van die antieke konings gevouw het, en is hier waar David vir ons leer, die oorwinning, die roem en eer, is die Heere sin. Elke prestasie in my leven is nie, ek klop op my eie skou nie, dit dankbare genade. Mag ons kinders dit leer van ons. Nou is ek by die tweede deel, my maak kom nou af met die naald, wat David sê, nederigheid is gepas. iemand vertel van Winston Churchill, wat op 'n stadium toe hy nou gestaan het, vir eerste minister van Engeland, toe het sy opponent vir hom gesê, hierdie man het, um, is, is baie nederig. As antwoord daarop was, hierdie tegenstander van my, is baie meer nederig as ek, want hy het baie meer om oor nederig te wees, as ek. en ons maar dink oor ons dan is dit altyd ons sonde, wat ons maar nederig maak voor die heilige, almachtige God. Ons het afhankelijkheid van die Heere soos David, daar die besef nodig, ek het die Heere nodig. En ek dink, Janku Kooj en hy, besef het maar, wanneer daar die, die kinderkie nie tot rust te kom nie, wanneer ou self al moeg en eilig is. Het is net met die genade van die Heere, wat ons hierdie kinderkie vir hom groot krijg. En mag die Heere so in elke van ons sy levens werk, dat ons voor die dit maar besef, ek is afhankelijk van die Heere. Dis wat die salig spreking is, die salig is hy wat arm van gees is. Dis iemand wat besef, ek het God nodig. Dit was de David so groot, so groot mens, groot man, groot held maak, hy het altijd besef, ek het God nodig. En hy het op die harde manier geleer, wanneer hy het nie doen, nie kom hy teweer. Nou kom ons by die derde deel, daar die skeer in die broek. Is my so aangrypend dat hy hierdie natuur betrek, en dat hy sê, heren, laat een veerspievende berg sommer oor hierdie vijanden van hy kom raak die berg aan dat hy rook, stier weerlig straal om hulle te slaan. Wat sê hy hier so? As die Heere skeert die hemel dat die mense kan sien, daar is sy God, een rechtverdige rechter wat op pad is. Dat hulle kan sien, daar is sy God wat gevrees moet word. Hy voel so of het een gebed vir vandag is, hier in ons land met al die onrecht wat plaas vind, al die geweld, al die dinge wat ons haardseer maak, wat ons kwaad maak, wat ons ontstel, wat ons bekommerd maak oor die toekomst, jy riskeer die hemel, kom aarde toe, U weet jy, die tyd van die jaar, kersttyd, is dit die boodskap van die oud-testement, die Messias het dit gedoen, die hemel is geskeer, die almachtige God, van ewigheid af, het by sy godelike natuur en menselike natuur kom aanneem, dat hy voel wat ons voel, dat hy kan ervaar wat ons ervaar, dat die heilige voete op hierdie vuil ou aarde van ons loop, sy volmaakte hart die leerstelling van verwerping beleef, van mensese haat beleef, dat hy aan sy lichaam die pijn voel, van die haat van goddeloze duivelskinders, soos wat ons mense vandag nog steeds baie keer ervaar. En dis ook om hy mens geword het, so dat hy ten spuite van dit, kan triomfeer oor die sonde, triomfeer, oorwin oor die dood, so dat ons oorwinningslevens kan leid, dat ons ook oorwinningsliedere kan sing soos David. God het die hemel geskeer en Jezus het mens geword so ons kan lewe as sy kinders. En nou kom ons by die nieuwe lap. David is so opgewonde by die verandering wat die Heere bring in die harte van sy kinders dat hy sê ek wil een nieuwe lied sing. Dit is gepas om uit te breek in lof En wanneer hy praat oor die die loof, dan begin hy nou daarop uitbrei. Hy sê die Heere moet aan bid woord vers 9 tot vers 11. Op die 10 snarige wil ek een nieuwe lied sing, want aan u wat aan konings die oorwinning gee, red my, en dan herhaal hy elke keer hierdie, hierdie versie, hy die mense wie se mond leenspreek en wie se rechterhand, te rechterhand van bedrog is, hy die afgelopen tyd op maar niet besef met mense wat, wat bedrog gepleeg het, jy kan een man sy rechterhand vat, jy kan nou een oor eenkomst met hom maak, en hy kan beloftes vir jou maak, maar waar een keer is daar die rechterhand, die rechterhand van bedrog, dis die wereld waarin ons leef, en die here waarski, die is wakker, moet nie jou laat vang nie. nie net die duivel wat rondloop soos 'n brillende leeuw nie. Soveel van sy kinders wat in sy dien staan. Soms verskuil word met andere monderinge, andere manier hoe hulle na jou toekom. Moet nie jou laat vang nie. Dit is, die wereld, dit is die realiteit van die wereld waarin ons leef. Wees wakker, wees waaksam. Doen alles wat jy doen, met moed, met manne moed, maar met liefde soek in jou lewe, altyd die wil van die Heere, en mag ons kinders dit leer van ons, ook die teleerstellings, hoe ons dit hanteer, want daar is baie, en dan kom my by die laaste versie van die lied, wanneer ons kyk, op hierdie nieuwe lapie wat gewerk is op die broek, die duim wat in die licht is, gaan goed, met die volk, wie God, die Heere is, want hulle ervaar op al die gebiede die hier is die teenwoordigheid. Hulle ervaar dit in gesinsverband en jy sien dit in die sienkies en die dochterkies. Jy sien dit in een man, wat soos een boom is, as die storm kom, word hy nie omgewaai nie. Beginselvaas en sterk. Iemand wat sterk is, omdat hy een almachtige God dien, David sê, moet nie my spieren kyk nie, kyk na my God, wat ek deen. Ek denk, het was David sy gebed, dat mense na sy dood, nie sal sê nie, wauw, wat een wat man nie. Maar wauw, wat een God, het hierdie man gedeen. Mag het waar wees van ons, wat ons manne so opgroe, om beginselvaste manne te wees. En nou praat hy by die dochters, hy sê in die ene kant, hulle is so mooi, soos die pilare van die paleis, net die beste, die fijnste, die mooiste, maar toch, sterk, standvastig, mag ons dochters edel, en hulle diens en liefde vir die Heere, sterk staan, is een gebed vir ons nageslacht, en wanneer ons beginselvast leef, is dan wanneer ons kinders sien hoe dit lyk. Want onthou, ons kinders doen nie wat ons sê nie, hulle doen wat ons doen. Dit is die groot moeilijkheid. Daarom, Heere begin by my, help my, as ouwer, om die wil te leef, en ten spuite van al die stampe en stote, dat my kinders die hand kan sien, en die liefde, en die genade kan sien. Wel is die volk, Wie sy God, die Skepper God, die Elohim, die Heere is, Jawee, die Verbonds God, die God, wat die pad met sy volk loop, wat hy ooreenkomst met hulle maak, wat hier by die doop vond, opniet sê, ek wil jou God wees. Leef as my volk. Broeders en sisters, onthou maar, Na die Kauwboek skeer soms, dat opkyk en laat ons opkijk in die oorwinning, aan hom die eer gee, laat ons nederig leef, laat ons die Heere Jezus dank, wat die hemel geskeer het, laat ons een nieuwe lied vir ons sing, en laat ons weet, ons as volk, het een gelofte om te betaal, en wanneer ons die Heere dien, kan ons sy sien verwacht, in die huis, die lande en ons gemeenskap. Amen, kom ons bid sal. Hemelse Vader, ons dankie. Vir psalm 127 waarin hy beskryf dat elke keinkie is een gave van God. Elke keinkie. en ons loof jy vir ons prachtige nageslag Heren, het is menslik dat ons een bekling om, om die hart het oor hulle toekomst, en daarom is ons gebed, heren, maak ons sterk, so ons voor kan loop, hulle leiding kan gee, van hoe God vreesende kinders van u lewe. Heren, ons vraag, heren, wanneer hulle nou gaan lewe in een tyd wat ons nooit sal sê nie, Wil dan krachtig dier die woord en die gees hulle steeds lei ons verhaard het in Jezus naam. Amen. Hy het geleentheid om die liefdesgaves te geem, daarna ons slotsang gesang 155. Oe vader in die hemel, ons bring die gaves na u en ons leed het aan die voete. Heren, dit is dankoffers, dit is liefdesgaves. U oorlaaie ons met die liefde en wanneer ons ietsie teruggee, is het met dankbare harte, heren, dat ons deel mag wees van die volk en die koninkrijk. En ons vraag dat u die bijdraas sê dat het dien voor die uitbreiding van die koninkrijk. In Jezus naam, amen. Vers 4, ons bring soos die herders en engele weer aan hom, alle hulde, ons heiland en heer. Verlos van die sonde, besing ons te saam die roem en die eer van sy heerlijke naam. O Vader, maak ons dier u die gees ook getrouw, laat ons die gebod van die liefde onthou en hy ons gehoor aan An u steeds verbind, gewij aan u die diens, soos die Betleemskind. Vers 4 en 5, gesang 1, 5. ons breng soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde, ons heiland en heer, verloos van die sonde, besing ons te saam die roem en die van sy heerlijke naam. O Vader, maak ons door die geest ook getrouw, laat ons die gebod van die liefde onthou, en hou ons gehoorzaam aan u steeds verbind, gewaai aan die diens, soos die Bethlehemskind. Ons herinner die, dat hy na die uitspreek van die Seen het, die oomlik sal sit vir ons bidstonde. Ontvang die Seen van die Heer, en gaan in sy vrede. Die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Amen. Geliefdes, ons bid vandag vir Wonderboom, die Afrikaanse protestantse kerk Wonderboom. Wonderboom gemeente het 367 lidmate en 67 doop lidmate. Dit is aan um, die Acacia kant van Pretoria, Hestia Park. Dit is die gemeente waar ons altyd synode sou. Met elke synode staan die sisters bond en maak hulle vir al ons synode gangers eet is en hierdie gemeente is een besondere gemeente daar is ook een sefie ooskoelkie wat daar uh, op die, die kerkterrein is waar mens besef ook die aanslag is groot daar waar prof Gerrit Smit wat daar doom is geblei het uh, was een prachtig gedeelte en binnen een paar jaar het daar die plakkerskampen om hulle so, so gevaarlik geworden tot teen hulle huis omtreed hulle moest daar verkoop en Hulle het genadiglik een ander huis gekry waarin hulle kon intrek. So kom ons bid vir hierdie gemeente, dit is gemeente waar ons sien hoe die Heere krachtig werk, en um, elke synode leer ons die mensies weer ken, prachtige mens in daardie gemeente, en ons bid dat ons hemelse vader daar, aan daardie kant van Pretoria, en die besonder, sy hand van genade, oor sy kinders hou. En nou wil ek nou vraag, dat ons ook bid vir Prof Gerrit. Nou Prof Gerrit, dat ek, eis bykie jonger as ek, hy het na my, sy oneers in die brews gedoen, maar hy het in Grieks en die brews saam gedoen, hy het nog die Grieks onder prof en stander gedoen, en onder hom ook sy, sy doktersgraad later gedoen. Nou, prof Gerrit, ek kan lang oor hom praat, hy se ou wat hy die Grieks en die brewse bybel net so makkelijk uit al kan lees, om die idee te gee, tikkie het om al Amerika toe gestuur om te gaan referaat te lever. Maar hy is lief ons kerkverband hy het nie die poste wat hy hem aangebied het by tikjes aanvaar nie en vandag hy is hierdie jaar, is hy aangewees as die nieuwe rektor van ons akademie so is een jong man briljante jong man maar hy is, hy is een man wat syker sykte het Prof Gerrit was een bykie grotere gewees en sy jonger daar, nou is hy rietskral want hy volg baie getrou hy die eet. hy is iemand wat geweldig konsequent en getrou is in wat hy moet doen Maar kom ons bid die heren, dat hy om die gezondheid skenk vir hy die volgende skof wat voorlee. Prof Koos Adendoor, wat die was, het vir 10 jaar lang krachtige leiding gegeef vir die uitbreiding van ons akademie, nie net vir die opleiding van predikanten nie, maar ook vir onderwijsers, dat hulle ook die engoos toekening in graad kan kry by ons akademie. So kom ons bid vir prof, prof Gerrit, wat Wonderboom gemeente bedien, wat rektor is van ons akademie. Sy vroukie Marianus Orelis het saam met my universiteitskoor gesing en het kinderkies ons, ons bid vir die gesin. As jy op die frontlinie staan en so groot werk en verantwoordelijkheid het en is die aanslag geweldig, kom ons bid die heren dat hy om oor prof Gerrit sal ontverre. Prof Gerritse ouwers, hulle was toe kompertoere oos was, koster gewees en het daar geblei en open toegesluid, nederige mense kom ons draag vir die smitte op en ons hemelse vader, ons bid vir Wonderboomgemeente en ons verhaal dat ons hemelse vader, ons sal om 144 daar laat sing, dat die heren die oorwinning geet, te midde van geweldige aanslag. As het nou geleendheid vir stil gebed, as hy vrijmoedigheid het, kan hy ook hardop bid, daar is nou geleendheid. vader, hoor elke stil gebed van die hart, wanneer ons vandag intree vir Wonderboomgemeente. Heere, Wonderboom is een baken in ons land, vir ons kerkverband, en ons dankie vir die, vir die krachtige werk wat hy daar doen. Ons bid vir elke lidmaat, ons bid vir die verkondiging van die woord. Ons bid, Heere, dat hy self vir daar die gemeente ontferm en dat hulle die oorwinningslied kan sing van Pesulam 144, omdat hy daar die die veld hier is, wat die oorwinning skenk. Ons draag vir prof Gerrit en sy huis aan die op. Heere, ons dank u vir die voorbeeld wat u in hom vir ons gee. Vir iemand wat vir u baie lief is. Vir sy volk baie lief is. En wat alles gee in strijd vir die opvoeding van ons kerk, vir die opleiding van ons predikante. En ons vraag jyre, skenk om weisheid, skenk om gezondheid, en wil die hand oor hom en sy huis hou, ons bid dat jylle sien. Ons vraag het jyre ook met die bede dat jy, jy word hierdie kudde ontferm oor Kreesdorp, oor ons as gemeente. Ons dank jyre dat jy ons ook leid, dat ons hier mag wees in Kreesdorp, dat ons hier by paardekral gelofte kan hou, en wil jy ook sondag daar wees om met ons volkie te werk. Ons vraag het in Jezus naam. Amen.